Samuel Buelta-Simon, baijonako prokuradoreak prentsaurekoa eman setasunetan hilketaren gunean atseman astarnek dute polizia pistanezari. Sohtzez suitzara, hotzavoazko aldean haunditu, baina azken sortzi urte hauetan Euskal Herrian finkatuaden gizonaren astarnek salatu dute eta oladu poliziak atseman. Haatik, ustezko bortzatzaile eta hiltzailea ebatzi auto autobatean yesiari zen atzo, jendarmeak gibeletik zituela, istripu bat izan zuen bokaleko etxe baten kontra, yes zaldia oin ez segitu, baina poliziek atxilotua alizan dute ondoko minutetan. Aurrekariak zituela ere gehiatu du prokuradoreak, joan dena gorilaren emezortzian jadanik ebasketen dako kondenatua izan zen, hiru hilabeteko presondegi zigo gari gibelapenarekin. Nolako gizona zen azaldu du Buelta Simonek. Zet persoena hanpase uh, psikiatrik important? l a conduit à plusieurs reprises a être hospitalisé d’is. pertsona honek behinba baino ospitalerera eraman eramanduen iragan psikiatriko importante bat badu. Bai honako ospitaleak segitzen zuen. Ez dugu atma egiten bere violentzia eta sexu erasoekiko gertakaririk. Gertakari bakarrak suntsitze eta hebasketak dira. Aatik atxiloketan bildu lehen elementuek bai eztatzen dute, Gertakari hotan bere parte hartzea. De l’interpelation semble confirmer son implication dans ces faits dramatiques. Beste susmagarrerik ez liteikela gehitu du prokuradoreak. Biktima eta ustezko hitza hilaren artean ezomen da loturarik etzuten elgar ezagutzen eta mobile edo agazoinetan deusargirik mementuan baina ustaritzeko etxean gauza batzu direnez lapurketaren pista aztertzenari da polizia. Tsuusmagarria atxiloaldian da mementu untan, eginen dituen adirazpenek agitasun geio ekarlezakete gertakari latzuni. Ondotik presondegiratu edo ez deliberatuko da.